Pátá planeta byla velmi zvláštní. A ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla po uliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někde na planetě bez domů a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl, možná, že ten člověk je zbytečný, a přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Hm. Je to moc hezké zaměstnání a opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil uctivě lampáře. Dobrý den! Proč si právě zhasl svítilnu? To je příkaz, odpověděl lampář. Dobrý den! Co to znamená, příkaz? No, to znamená, že musím zhasnout svítilnu. Dobrý večer! A zase ji rozsvítil. Ale proč si ji právě rozžal? To je příkaz odpověděl Lampář. Nerozumím, odvětil malý princ. Není čemu rozumět, řekl Lampář. Příkaz je příkaz. Dobrý den. A zhasl svítilnu. Potom si otřel čelo červeně kostkovaným kapesníkem. Je to hrozné zaměstnání. Když si to vyhovovalo, zhášil se ráno a rozžíhal večer. Zbývající část, dne jsem si mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl Lampář, to je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozvěcuji a záším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu? To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano. Třicet minut. Třicet dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že posunoval židly. Chtěl svému příteli pomoci. Víš, já znám prostředek, jak si můžeš odpočinout, když budeš chtít. Samozřejmě, že chci, řekl lampář. Vždyť člověk může být současně věrný příkazu a přitom trošku pohodlný. Malý princ pokračoval. Tvá planeta je tak malá, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí, když půjdeš dost pomalu, aby zůstával stále na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít. Hm, to mi moc nepomůže, řekl lampář. Já rád spím. Hm, to je smůla, zvolal malý princ. Je to smůla, řekl lampář. Dobrý den a zhasl svítilnu. Tímto člověkem by všichni pohordali král, domýšlivec, pijan a biznismen, řekl si malý princ a šel dál svou cestou. A přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad protože se zabývá něčím jiným než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě, je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tam místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety zvláště pro těch 1440 západů slunce za 24 hodiny. Šestá planeta byla desetkrát větší. Bydlil na ní starý pán a spisoval obrovské knihy. Ale leďme, badatel, zvolal, když spatřil malého prince. Malý princ se posadil na stůl a byl trochu udýchán. Tolik se už nacestoval. Odkud přicházíš? zeptal se ho starý pán. Co je to za tlustou knihu? Řekl malý princ. Co tu děláte? Jsem zeměpisec, odpověděl starý pán. Co to je zeměpisec? To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, hory a pouště. Opravdu moc zajímavé, řekl malý princ. Konečně opravdové zaměstnání. A rozhlédl se kolem sebe po zeměpiscově planete. Ještě nikdy neviděl tak vznešenou planetu. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány? To nemohu vědět, řekl zeměpisec. Ach, malý princ byl zklamán. A hory? To nemohu vědět, odpověděl zeměpisec. A města a řeky a pouště, to také nemohu vědět, řekl zeměpisec. Vždyť jste zeměpisec. Ovšem, řekl zeměpisec, ale nejsem badatel. A nemám žádné badatele. Zeměpisec nikdy nepočítá města, řeky, hory, moře, oceány a pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů. Vyptává se jich a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají vzpomínky některého z nich zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele. čto? Protože badatel, který byl hal, způsobil by v zeměpisných knihách hotové katastrofy. A také badatel, který by příliš pil. Jak to? zeptal se malý princ, protože opilci vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory, kde je jen jedna. Znám někoho, řekl malý princ, kdo by byl špatným badatelem. To je možné, když se tedy zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší. Jde se tam někdo podívat? Ne, to je příliš složité, ale požaduje se od badatele, aby podal důkazy. Objevili například nějakou velkou horu, musí tamtud přinést velké kameny. Zeměpisec se náhle rozohnil. Ale ty přicházíš zdaleka, ty jsi badatel, popiš mi svou planetu. A zeměpisec si rozevřel knihu záznamů a ořezal tušku. Vypravování badatelů se zaznamenávají nejprve tuškou, inkoustem se zapíší teprve, až badatel podá důkazy. Tak povídej, vyzvalo ho pisec. O, u mne doma to není moc zajímavé, řekl malý princ. Je to tam docela malinké. Mám tři sobky, Dvě jsou v činnosti a jedna je vyhaslá. Ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví opakoval zeměpisec. Mám také květinu. My nezaznamenáváme květiny, řekl zeměpisec. A proč? To je to nejhezčí. Protože květiny jsou pomíjející. Co to znamená? Pomíjející. Zeměpisné knihy jsou nejcennější ze všech knih, řekl zeměpisec. Nikdy nevýjdou z módy. Stane se velmi zřídka, aby hora změnila místo. Velmi zřídka také vyschne oceán. Píšeme o věcech trvajících věčně. Ale vyhaslé sobky se mohou probudit k činnosti, přerušil ho malý princ. Co to znamená pomíjející? To je nám jedno, jsou-li vyhaslé nebo činné, řekl ze mě pisec. Pro nás je důležitá hora, ta se nemění. Ale co to znamená pomíjející, opakoval malý princ, neboť se jakživ nevzdal otázky, když jednou dal. To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik. Ne květině. Hrozí blízký zánik? Ovšem. Má květina je pomíjející, řekl si malý princ. A má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Tu se v něm poprvé ozvala lítost, ale znovu si dodal odvaj. Co mi radíte, abych navštívil? Zeptal se. Planetu Zemi odpověděl zeměpisec. Má dobrou pověst. Malý princ odešel a myslel na svou květinu. Sedmá planeta byla tedy Země. Země není jen tak daj jaká planeta. Jsou na ní asi dvě miliardy dospělých. A mezi nimi 111 králů, počítáme-li ovšem i černošské krále, 7 000 zeměpisců, 900 000 biznismenů, 7,5 milionů opilců a 311 milionů domýšlivců. Abyste si dovedli představit rozměry země, řeknu vám, že před vynálezem elektřiny bylo třeba na všech šesti pevninách vydržovat celou armádu 462 511 lampářů. Na toho, kdo viděl zemi trochu z dálky, dělalo to ohromný dojem. Pohyby této armády byly řízeny jako operní balet. Nejprve přišli na řadu lampáři na Novém Zélandě a v Austrálii. A ti, když rozžali lampy, šli spát. Po nich nastoupili do toho reje lampáři v Číně a na Sibiri. Potom také oni obratně zmizeli za kulisami. Tu do toho nastoupili lampáři ruští a indičtí, potom afričtí a evropští, na to jihoameričtí a pak severoameričtí. A nikdy se nezmílili v pořadí nástupu na scénu. Bylo to velkolepé. Pouze lampář jediné svítilny na severním pólu a jeho kolega na jižním pólu vedli lenivý a bezstarostný život. Pracovali dvakrát do roka. Když chce být člověk vtipný, stane se, že si někdy trochu zalže. Nebyl jsem moc poctivý, když jsem vám vyprávěl o tom lampáři. Riskuji, že vyvolám špatnou představu o naší planetě u těch, kdo ji neznají. Lidé zabírají na zemi velice málo místa. Kdyby ty dvě miliardy obyvatel, kteří zalidňují zemi, stály trochu stlačeny jako na táboru lidů, vešly by se snadno na náměstí 20 mil dlouhé a 20 mil široké. Mohli bychom vtěsnat lidstvo na nejnepatrnější ostrůvek v tichém oceánu. Dospělí vám však nebudou věřit. Myslí si, že zabírají mnoho místa. Připadají si důležití jako baobaby. Poraďte jim tedy, aby počítali. Zbožňují číslice, bude se jim to líbit. Ale vy nestrácejte čas takovou ohavnou úlohou. Je to zbytečné. Přece mi důvěřujete. Když byl tedy malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku. Dobrou noc, řekl malý princ jen tak, na Bůh. Dobrou noc, odpověděla. Na kterou planetu jsem to spadl? Zeptal se malý princ na zemi do Afriky, odpověděl Ad. Ach, a na zemi nikdo není? Tady je poušť, a na pouštích nikdo není. Země je veliká, řekl Ad. Malý princ si sedl na kámen, pohledl k obloze a pravil. Tak si říkám Jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej se na mou planetu. Je právě nad námi, ale jak je daleko? Je krásná, řek. Proč si sem přišel? Mám trampoty s jednou květinou, odpověděl malý princ. Tak, řekla. Ad. Odmlčeli se. Kde jsou lidé? Zeptal se zase malý princ. V poušti je každý trochu osamělý. Osamělí jsme i mezi lidmi. Namítlát. Malý princ se na něj dlouze zadíval. Ty jsi podivné zvíře, řekl mu konečně. Tenké jako prst. Ale jsem mocnější než prst, krále, řeklát. Malý princ se usmál. No, příliš mocný, nejsi, nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš. Mou tě unést dál než loď, Řekla. Stočil se okolo kotníku malého prince jako zlatý náramek. Řekl ještě, ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy. Malý princ neodpověděl. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Mohu ti jednoho dne pomoci, bude-li se ti příliš. Jsem ti dobře rozuměl, řekl malý princ, ale proč mluvíš stále v vádankách? Já je všechny rozluštím, odpověděl had. a umlkli. Malý princ přešel poušť a setkal se jen s jedinou květinou. Byla to květina s třemi okvětními plátky. Úplně bezvýznamná květina. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekla květina. Kde jsou lidé? Zeptal se zdvořile malý princ. Květina viděla jednoho dne přejít nějakou karavanu. Lidé? Je jich, myslím, šest nebo sedm... Je tomu již mnoho let, co se mě spatřila. Kdo ví, kde asi jsou? Vítr mi povívá, nemají kořeny a to jim velice vadí. S Bohem, řekl malý princ. Zbohem, odpověděla květina. Malý princ vystoupil na Vysokou horu. Jediné hory, které kdy poznal, byly tři sopky a ty mu sahali po kolena. A vyhaslé sopky používal jako stoličky. Z téhle vysoké hory, pomyslel si, uvidím naraz celou planetu a všechny lidi. Ale spatřil jen jehlovité špičky skal. Dobrý den, zvolal na Bůh. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, opakovala ozvěna. Kdo jste? řekl malý princ. Kdo jste? Kdo jste? Kdo, jste? Kdo jste? Opakovala ozvěna. Buďme přátelé, jsem tak sám! Řekl. Jsem tak sám, jsem tak sám, jsem tak sám. Opakovala ozvěna. Pomyslel si tedy, to je nějaká divná planeta. Je celá vypráhlá, celá zašpičatělá a slaná. A lidé nemají představivost. Opakují co se jim řekne. Doma jsem měl květinu a tam mluvila vždycky první. Ale když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil konečně cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Dobrý den, řekl. Byla to zárada růží. Dobrý den, odpověděli růže. Malý princ se na ně zadíval. Všechny se podobali jeho květině. Kdo jste? Zeptal se jich úžasle. Jsme růže, řekli růže. O, oh, řekl malý princ. A cítil se hrozně nešťastný. Jeho květina mu vypravovala, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady jich bylo pět tisíc v jediné záradě, jedna jako druhá. Strašně by jí to mrzelo, řekl si, kdyby to viděla. Moc by kašlala a předstírala by, že umírá, jen aby nebyla směšná. A musel bych dělat, že oni pečují, nebo ti jinak by raději opravdu umřela. Jen, aby mě taky pokořila. Potom si ještě řekl, myslel jsem, že jsem bohatý, že mám jedinečnou květinu a zatím mám jen obyčejnou růži. Ta růže a mé tři sopky, které mi sahají po kolena a z nichž jedna je možná navždy vyhaslá, nedělají ze mne moc velikého prince a lehl si do trávy a plakal. Tu se objevila Liška. Dobrý den, řekla. Dobrý den, zdvořile odpověděl malý princ. Obrátil se, ale nic neviděl. Jsem tady, pod jabloni řekl ten las. Kdo jsi, zeptal se malý princ, jsi moc hezká, jsem Liška, řekla Liška. Pojď si se mnou hrát, navrhlý malý princ, jsem tak smutný, nemohu si s tebou hrát, namítla Liška. Nejsem ochočena. O, promiň, řekl malý princ, chvíli přemýšlel a pak dodal. Co to znamená ochočit? Ty nejsi zdejší, řekla Liška. Co tu hledáš? Hledám lidi, odpověděl malý princ. Co to znamená ochočit? Lidé, řekla Liška, mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice, je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice? Ne, řekl malý princ. Hledám přátele. Co to znamená ochočit? Je to něco, na co se moc zapomíná, odpověděla Liška. Znamená to vytvořit pouta. Vytvořit pouta? Ovšem, řekla Liška. Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem podobným sta tisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou sta tisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě. Začínám chápat, řekl malý princ. Znám jednu květinu, myslím, že si mě ochočila. Hm, to je možné, dodala Liška. Na zemi je vidět všelicos. O, oh, to není na zemi, řekl malý princ. Zdálo se, že to probudilo v Lišce velikou zvědavost. Na jiné planetě? Ano. Jsou na té planetě lovci? Nejsou? Ach, to je zajímavé. A slepice? Také ne. Hm. Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honím ne. Všechny slepice jsou si navzájem podobné a také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zaháňají pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká zdoupět. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? No jím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince. Ochoč si mě, prosím, řekla. Velmi rád, odvětil malý princ, ale nemám moc času, musím objevit přátele a poznat spoustu věcí. Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové, ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li, přítele, ochoď si mě. Co mám dělat? zeptal se malý princ. Musíš být hodně trpělivý, odpověděla Liška. Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle, do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trošku blíž. Druhý den přišel malý princ zas. Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat rád. Co to je řád, řekl malý princ. To je něco také moc zapomenutého, odpověděla Liška. To, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají také řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy nádherný den. Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobali jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny. Tak si malý princ ochočil Lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu. Ach, budu plakat, řekla Liška. To je tvá vina, řekl malý princ. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil. Ovšem, řekla Liška. Ale budeš plakat, namítl malý princ. Budu plakat, řekla Liška. Tak tím nic nezískáš. Získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A potom dodala, jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství. Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná sta tisícům jiných lišek, ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mě jediná na světě. A růže byly celé zaražené. Jste krásné, ale jste prázdné, pokračoval. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá, ale ona jediná je důležitější než vy všechny. Protože právě ji jsem zaléval. Protože jsem ji dával pod poklop. Protože jsem ji chránil zástěnou. Protože jsem ji pozabíjel housenky, kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly. Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo se chlubila. Nebo dokonce někdy mlčela, protože je to má růže. A vrátil se k lišce. S Bohem řekl. S Bohem. Řekla Liška. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně. Vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá. A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, řekl malý princ, aby si to zapamatoval. Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla Liška, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl výhýbkář. Co tu děláš? zeptal se malý princ. Cídím cestující po tisícových balících, řekl výhybkář. Vypravuji vlaky a ty je odvážejí net napravo, net nalevo. A osvětlený, rychlý, k jako hrom, odsásl domkem výhybkáře. Mají náramě na řekl malý princ. Co hledají? To neví ani člověk na lokomotivě. Odpověděl výhybkář. A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru. To už se vracejí? Ptal se malý princ. To nejsou oni, řekl výhybkář. To jsou zase jiní. Nebyli snad spokojeni tam, kde byli? Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme, vysvětloval výhybkář. A jako hrom zaduněl třetí osvětlený rychlík. To jedou za těmi prvními cestujícími? zeptal se malý princ. Nejedou vůbec za ničím, řekl výhybkář, Ve vlaku spí nebo zývají. Jen děti mají nos přitisknutý na okna. Jedině děti vědí, co hledají, pravil malý princ. Strácejí čas pro hadrovou panenku. Panenka začne být pro ně hrozně důležitá. A když jim ji někdo vezme, pláčou. Mají štěstí, řekl výhybkář. Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl obchodník. Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít. Proč to prodáváš? zeptal se malý princ. Je to velká úspora času, odpověděl obchodník. Znalci to vypočítali. Ušetří se 53 minuty za týden. A co se udělá s těmito 53 minutami? Co kdo chce? Kdybych já měl 53 minuty na zbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomalučku ke studánce. Bylo to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor a když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, řekl jsem malému princi, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo. Nemám už co pít. A byl bych také šťastný, kdybych mohl jít docela pomaloučku ke studánce. Moje přítelkyně Liška, řekl mi, človíčku, už nejde o Lišku. Proč? Protože umřeme žízní. Nepochopil, proč takhle uvažuji a odpověděl mi, je dobře, když jsme měli přítele, i když máme umřít. Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trochu slunce. Ale podíval se na mne a odpověděl na mou myšlenku. Mám taky žízeň. Hledejme studnu. Mával jsem unaveně rukou. Nemá vůbec smysl hledat studnu na zdař Bůh v nekonečné poušti. Přesto jsme se dali na cestu. Když jsme tak kráčeli celé hodiny mlčky, snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl ze žízně trošku horečku. Slova malého prince mi tančila v mysli. Ty máš také žízeň? Zeptal jsem se ho. Neodpověděl mi na otázku, řekl pouze, voda může dělat dobře i srdci. Nerozuměl jsem jeho odpovědi, ale mlčel jsem. Dobře jsem věděl, že se ho nesmím ptát. Byl unaven. Sedl si. Já jsem si sedl vedle něho. Chvíli mlčel a pak ještě řekl, hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět. Ano, jistě, řekl jsem, a mlčky jsem pozoroval vlny písku ve svitu měsíce. Poušť je krásná, dodal. A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp, nevidíme nic, neslyšíme nic, a přece něco září v tichu. Pouště krásná právě tím, že někde skrývá studnu, řekl malý princ. Byl jsem překvapen, že jednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlel jsem ve Starobilém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal, ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům. Skrýval ve svých hlubinách tajemství. Ano, řekl jsem malému princi, ať už je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné. Jsem rád, že souhlasíš s mou liškou, pravil. Poněvadž malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal jsem se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledé čelo, zavřené oči, kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívali, řekl jsem si také, co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květině. ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí závan větru a lampa zasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Lidé se natlačí do rychlíků, řekl malý princ, ale potom už nevědí, co hledají. A tak se rozčilují a točí se kolem dokola. A dodal, nestojí to za to. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy, vyhloubené v písku. Tále se podobala studně na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš? Řekl malý princ. Probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namál. Počkej, řekl jsem mu, pro tebe je to příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je naroubení pěkně do rovnováhy, v uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k hortům, pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a s úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní záři Vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody. Jistě, odpověděl jsem. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek za úsvitu má barvu medu. Radoval jsem se isté medové barvy. Proč jsem jen pocítil tíseň? Musíš dodržet slib. Řekl Tichonce malý princ a zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčerty. Malý princ je uviděl a zasmál se. Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý. Ta tvá liška, její uši, ty se trochu podobají růžkům a jsou hrozně dlouhé. A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý človíčku. Neuměl jsem kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hroznýše. Hm, ale to bude dobré, řekl. Děti jsou chápavé. Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud. A začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl, proč zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že se procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel se k místu, kam jsi spadl? Malý princ se začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí, Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky, ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Ach, řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Nebyl jsem však uklidněn. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit. Vedle studny stála stará pobožená, kamená zeď. Když jsem se druhý den večer vracel od své práce viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře nohy svěšený. A slyšel jsem, že říká, Tak ty už si na to nevzpomínáš. Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl, ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal. Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen dvacet metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. Po chvíli mlčení malý princ ještě dodal. Máš dobrý jed. Jsi jist, že mě nenecháš dlouho trpět? Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo, ale stále jsem tomu nerozuměl. A teď ti pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had... Sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny zanechávají za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil kolem krku. Smočil jsem mu spánky, dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mne vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka. Řekl mi, to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Jak to víš? Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal. Já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle. Mám to mnohem dál. A mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě, ale přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů, do propasti, že nemohu nic dělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do veliké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka. A náhůbek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, to se ví. Ale lehounce se zasmál. Dnes večer se budu bát ještě mnohem víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet ten smích. Byl mi studánkou v poušti, človíčku. Chci tě ještě slyšet se smát. Malý princ mi však řekl. Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl človíčku, vidí, že je to zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku, pravil, nikdy nevidíme to, co je důležité. Ovšem, je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami. Ovšem, je to jako s tou vodou. Ta, které si mi dal napít, byla jako hudba. To pro ten rumpál a pro vás. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá. Ovšem. V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak dám ti dárek. A znovu se zasmál. Ach, člověčku, můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích. Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou. Co ti mi myslíš? Lidé mají své hvězdy jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého biznisme byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo. Co tím myslíš? Já budu na jedné z nich bydlit? Budu se na jedné z nich smát a až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. A znovu se zasmál. Až se utěšíš a člověk se vždycky utěší, budeš rád, že si mě poznal. Budeš stále mým přítelem. Budeš mít chuť smát se se mnou. A někdy otevřeš okno jen tak, pro radost? Tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek a opět se zasmál. Bude to, jako kdybych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát znovu se zasmál. Potom zvážněl. Víš, ale dnes v noci sem nechoď. Nehnu se od tebe. Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to. Nehnu se od tebe. Víš, Taky kvůli tomu hádovi. Tebe nesmí uštknout. Hadi jsou zlí. Mohou uštknout jen tak pro potěšení. Nehnu se od tebe. Ale něco ho uklidnilo. Pravda na druhé uštknutí už nemají jet. Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem Prohodil jen, ach, ty jsi tady A vzal mě za ruku Ale znovu se znepokojil Neudělal jsi dobře, zarmoutí tě to Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda Mlčel jsem Víš, je to příliš daleko Nemůžu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Mlčel jsem. Ale bude to jako stará opuštěná skořábka. Staré skořábky nejsou nic smutného. Mlčel jsem. Poklesl trochu na mysli, avšak zkusil to znovu. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. Mlčel jsem. To bude hezké. Ty budeš mít 500 milionů rolniček, já 500 milionů studánek. A také se odmlčel. Protože plakal. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Usadil se, protože měl strach. Dodal ještě, víš, moje květina, jsem za ní zodpovědný, je tak slaboučká a tak naivní, má jen čtyři malé trny, aby ji chránili proti světu. Sedl jsem si, neměl jsem už sílu stát, Řekl tak, to je všechno. Ještě trochu zaváhal, potom vstal, udělal krok. Já jsem nebyl schopen se pohnout. U jeho kotníku se jen zablesklo, co si žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Byl tam písek, ani slyšet to nebylo. A dnes je tomu jistě už šest let. Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim, to je jen únava. Nyní jsem se už trochu utěšil, totiž ne tak docela, ale vím dobře, že se vrátil na svou planetu. Neboť za svítání jsem jeho tělo už nenašel. Nebylo tak těžké. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako pětset milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásl květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princí přece dává každou noc pod skleněný poklop a Beránka si dobře lídá. A tu jsem šťastný a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám... Někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý prince zapomněl na skleněný poklop nebo se beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. V tom je velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký beránek, kterého neznáme, Spásl nebo nespásl růži. Podívejte se na nebe. Ptejte se, spásl nebo nespásl beránek květinu. Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.